Була вже п'ята година ранку. Райджер обурено глянув на свій годинник. До біса це все. Я хочу спати. Можемо подрімати тут, філософськи запропонував Тальєферо. Чи хтось має намір зізнатися? У відповідь Каунас відвів погляд, а Райджерова губа полізла вгору. І я теж не маю. Тальяферо приплющив очі, прихилив свою масивну голову до спинки крісла. І втомленим голосом вів далі. Там, на місяці, зараз період затища. Ніч у нас триває два тижні, і тоді роботи-роботи. Потім знову два тижні сонця, спостереження припиняються, самі розрахунки, кореляції, а потім нескінчені балачки. Важка пора, не люблю її. Коли б там було більше жінок, і коли б я міг улаштувати щось постійне, Потім Каунас майже пошепки розповідав про те, що до цього часу на Меркурії неможливо спостерігати повний диск Сонця, бо частина його за лінією горизонту, не в зоні видимості телескопа. Але незабаром прокладуть ще дві милі траси для обсерваторії. Щоб усе разом перемістити, розумієте? Потрібні страшенні зусилля безпосередньо використають сонячну енергію. Може, вдасться, мало б вийти. Навіть Райджер, Наслухавшись притишеного гомону їхніх голосів, дозволив розповісти дещо про реру. Там завдає труднощів двогодинний період обертання, тобто зірки проносяться по небу в 12 разів швидше, ніж на земному небі. І тому мережа з трьох світлоскопів, трьох радіотелескопів і потрійно всього іншого перехоплює поле астрономічного спостереження від однієї станції до іншої, а воно просто пролітає над станціями. А чи не краще розташовуватися на одному з полюсів? Подав ідею Каунас. Ти міркуєш категоріями Меркурія і Сонця, нетерпляче заперечив Райджер. Навіть на полюсах небо все одно скручується, а половини його ніколи не буде видно. Ось якби Церера була звернена до Сонця одним боком, як твій Меркурій, ми постійно бачили б нічне небо, а зірки повільно проходили б по ньому один раз за три роки. Небо повільно ясніло. Надходив світанок. Тальяферо майже засинав, але половиною свідомості твердо контролював себе. Він нізащо не заснув би, коли не сплять інші. Кожен з нас, думав він, б'ється над думкою хто? Хто? За винятком самого винуватця, звичайно. Очі Тальяферо відразу розплющилися, тільки но повернувся мандел, небо у вікні ставало щораз голубішим. Тальєферо чомусь тішило, що вікно зачинене. Готель, як водиться, мав кондиціонер, але земляни любили відчиняти вікна у теплу пору року, все ще піддаючись ілюзії, що дихають свіжим повітрям. А Тальєферо, у чию свідомість перебування на місяці міцно вбило уявлення про вакуум, на саму думку про відчинене вікно, здригався, холонучи всередині від страху. Чи надумав хто сказати щось? запитав Мандел. Вони дивились на нього, не відводячи поглядів. Райджер заперечливо похитав головою. Я проявив плівки з ваших сканерів, панове, сказав Мандел і переглянув їх. Він кинув сканери і проявлені плівки на ліжко. Там нічого нема. Боюся, що завдав вам клопотів із сортуванням. Прошу вибачити. Але проблема зниклої плівки все ще не з'ясована. Якщо вона взагалі існує, докинув Райджер і страхітливо позіхнув. Тому я запропонував би, панове, сказав мандел, зайти в номер Вільєрса. Навіщо? Каунас мав спантеличений вигляд. Це що, психологічний тест? запитав Таліяферо. Привести злочинця на місце злочину, щоб докори сумління вирвали з нього зізнання? Причина не така мелодраматична, відказав мандел. Я сподіваюся, що двоє непричетних допоможуть мені знайти сховану плівку з доповіддю Вільєрса. «Ви гадаєте, що вона там?» – з викликом запитав Райджер. «Можливо. Ми просто почнемо звідти. Далі можемо обшукати кожен з ваших номерів. Симпозіум з астронавтики розпочнеться завтра, не раніше, як о 10 ранку. Часу в нас доволі». «А якщо це нічого не дасть?» Тоді, мабуть, доведеться вдатися до поліції.